Годив і радість охопили повстанців, коли вони почули команду свого отамана. Швидко зв'язавши повіддя коней, усі розмістилися на байдаку. Стерничий крикнув «Наляж!». Байдак схитнувся і навскоси проти течії рушив до того берега. Звичні до води коні довгою низкою потяглися за ним плавом. Ще тоді, як отця Мельхіседека поклали в лісі на киреях, він одразу ж заснув міцним, життєдайним сном. Його сонного і на байдак перенесли. Дарина сіла у нього в головах, влаштувавши щось подібне до шатра над посивілою головою страдника. Найда, скрестивши руки, стояв на середині байдака і пильно вдивлявся, чи немає де на березі підозрілої метушні чи не виткнуться з прибережної шелюги ворожі човни. Його обличчя було холодне й спокійне, але вогники, які спалахували в очах, свідчили, що він дуже хвилювався. Мить була вирішальна і для порятунку дорогого всіма шанованого владики, і для кубки завзятців, що зважилися на такий очайдушний подвиг. Усі це зрозуміли, і стискаючи в руках, Набиті рушниці тривожно вдивлялися в голубу далечінь ріки. Але ніде нічого підозрілого не було помітно. Лагідні дніпрові хвилі плавно гайдали байдак. Від ритмічних ударів весел він злегка здригався і йшов проти течії, поволі наближаючись до протилежного берега. Критична хвилина минула. Руська земля була за два-три сажні, а високий польський берег уже вкривався прозоро-сизою і млою. «Хух! Проніс Господь!» – радісно вигукнув отаман і, глибоко зіткнувши, сів на лавочку. «Збранному воєводі побідительно, заспівав був деякан, але в ту ж мить байдак ударився об підводний камінь і так похитнувся, що деякан мимохить перервавши свою канту, за малим не впав у воду. Загальний радісний настрій вилився в добродушний регіт. Тим часом від поштовху прокинувся і владика. Міцний двогодинний сон видно підкріпив його. «Де я?» – тихо спитав Мельхіседек, підводячи голову і здивовано поглядаючи довкола. «Серед безмежно відданих друзів», – відповів Найда, – «і на русській землі Далеко від наших ворогів. Помічник і заступник послав мені рятунок. Тихо мовив владика, із сльозами зворушення, спрямувавши погляд блакитну височинь, поринув у безмовну молитву. Отаман, розпитавши стерничо про сусідні хутори, негайно послав Петра в найближчий найняти пару добрих коней з возом, щоб одвести привелебного отця у Переяслав. Один з веслярів, поважний дід, взявся супроводити його аж до Переяславського монастиря. Цей провідник став у пригоді ще й тим, що був знахарем, і зараз же приклав до ран і гумене листя, яке полегшило нестерпний біль. Через те, що дорога до Переяслава була одна, а до Чигиринті Брови інша, і найда, цінуючи кожну хвилину. Поспішав, він не міг супроводити владику, який, з огляду на тяжкий стан, мусив їхати дуже поволі. Провівши Мелькіседека милі за дві од берега, колишній чернець попрощався з ним, заспокоюючи себе думкою, що святий Отець незабаром одужає. Зворушливим було їхнє прощання. І гумен розчулився до сліз. Хай Господь воздасть вам, діти мої, за ваше добре діло. Не за себе я дякую вам, славній лицарі, а за нещасну, розтерзану Україну. Що мені життя, що мені це житейське море, охоплене пристрастями. Там, у оселях небесних, коли б утостоїв мене грішно милосердний Господь, там заспокоєння від усіх турбот, там світло вічної любові, і туди повинен прагнути Дух наш. Але Всевишній одвів від мене цю годину, послав мені рятунок, певно, Життя моє ще потрібне на землі, потрібне Україні. Воно завжди належало і належатиме їй. Благословляю тебе, любий сину, озброєний мечем для захисту братів і їхніх святинь. Перс Божий над тобою. Прямуй же туди, куди вказує Він, і поклади душу свою за віру і за друзі свої. Віддай життя цілком вітчизні, не спокушаючись принадами світу цього. Амінь. При останніх словах, Владики, найдай Дарина.